El divendres 10 de gener i a l'informatiu de ràdio Palafrugell tindrem el protagonista de la presentació de la biografia de Rafel Ramis, Joan Armenguer, que demà presenta aquesta biografia i una exposició relacionada amb Rafel Ramis a la biblioteca de Palafrugell. També us explicarem en aquest informatiu que Càritas Palafrugell gestionarà els objectes voluminosos de la deixalleria de begur. Més informacions de caràcter breu per explicar-vos que Capitania Marítima de Palamós anuncia que sancionaran les embarcacions que participin en festes en cales i espais marítims protegits de la Costa Brava. La informació comarcal d'aquest divendres ens portarà a parlar de les últimes representacions dels pastorets de Pals, que enguany compleixen 40 anys i arriben les dues darreres funcions, aquest diumenge i el proper dia 18. D'altra banda, també us explicarem que aquest 2020 és l'any Pallà, que es compleixen 100 anys del naixement del mestre i pedagog empordanès amb un acte de presentació que tindrà lloc el proper dimecres. I acabarem amb la previsió meteorològica per aquest cap de setmana amb en Josep Pasqual, amb el qual també farem balanç del que ha passat aquest 2019 meteorològicament parlant. Iniciem aquest darrer informatiu de la setmana de Ràdio Palafrugell avui divendres 10 de gener i ho farem parlant de la presentació de la biografia de Rafael Ramis que tindrà lloc demà a les 12 del migdia a la biblioteca de Palafrugell n'hem parlat a l'hora del peix fregit amb el seu autor en Joan Armenguer que ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell per parlar d'aquesta presentació d'aquesta biografia i també de la inauguració de l'exposició que hi ha en part i que també estarà disponible a la Biblioteca de Palà-Frugell durant tot aquest mes de Gènius. Us deixem amb aquesta conversa que hem mantingut aquest matí amb Joan Armenguer, exalcalde de Figueres.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 algunes postals que existeixen posen en, en evidència que eh, més enllà d'aquesta relació, diguem-ne, entre el, el comptable de l'organització i el periodista, doncs, eh, es va establir un vincle entre Pla i Adenberg que eh, en aquells anys era la parella de Josep Pla mm -hmm. i que precisament va coincidir en el casament d'ambdós a Anglaterra, doncs que anavam més enllà d'aquesta relació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 Uh -huh. Doncs uh, aquests, aquesta anècdota o, o aquesta, um, aquesta curiositat que segurament molts de vosaltres uh, desconeixiu de, dels que ens estigueu escoltant doncs els podeu també uh, descobrir en aquesta presentació que, que tindrà lloc demà a les 12 um, Una altra pregunta, Joan, que et voldria fer és com està estructurat aquest llibre perquè crec que no només parles no?, de la vessant política de, de Rafael Ramis No, parlo de, de la vessant humana eh, fonamentalment La hum... Rafael Ramis era un mestre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 Uh, perquè va ser la persona que va impulsar uh, el canvi de model de l'associacionisme uh, dels funcionaris de, del país cap a un model uh, molt més detall europeu, no? un model uh, d'un sindicalisme uh, de serveis uh, i a més a més reivindicatiu i que va significar un gir important, un tema important de cara a la millora de les condicions uh, laborals dels funcionaris del nostre país. Uh -huh. Aquesta exposició doncs, que també eh, s'hi sí, inaugurarà demà i que, com eh, comentàvem amb el director de la Biblioteca de Palafrugell, estarà eh, disponible i, i la podeu visitar doncs, durant tot aquest mes de, de, de gener. Eh, ja ens has explicat una miqueta, eh, una petita pintellada doncs, de què es podrà veure en aquesta exposició. Eh, per, en aquest sentit, també hi ha la presència no?, de, de Xavier Casas, secretari sí. general de l'OGT.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 Uh, Joan, no sé si vols afegir alguna altra cosa abans uh, de, de finalitzar aquesta conversa. No, res més. En tot cas, uh, convidar-vos a, a tota la gent de Palafrugell a descobrir doncs, uh, un, un empordanès a uh, Dramontanat, uh, com, uh, com som la majoria dels empordanesos, uh -huh. que va dur a terme una intensa vida de, de lluita i, com deia al principi,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 Continuem en aquest informatiu amb notícies relacionades amb el nostre municipi per explicar-vos que Càs Palafrugell donarà un nou ús als objectes voluminosos que es dipositin a la deixalleria de begur. Així ho determina l'acord que l'Ajuntament de Bagú i l'entitat Palafrugellenca han establert. D'aquesta manera, aquests béns es podran utilitzar amb finalitats socials en benefici de les persones. L'acord es va rubricar el passat 10 de desembre durant la celebració de la Junta Local de l'Ajuntament de Bagú. Així, aquest conveni de col·laboració entre el Consistori i Càritas Diocesana de Palafrugell farà que l'entitat gestioni el servei de recollida de béns voluminosos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 l'acord permetrà destinar els béns voluminosos que s'entreguin a la a les accions socials que l'entitat organitza a diversos municipis de les comarques gironines. En aquest sentit, la iniciativa permetrà ajudar a persones que es troben en risc de pobresa o d'exclusió social. Per la seva banda, Maite Selva, caldessa de Bagú i regidora de serveis socials, posa en valor la tasca social que Càritas du a terme al poble i arreu del territori. Així explica que aconsegueixen fer front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 us expliquem que Capitania Marítima de Palamós anuncia que sancionaran les embarcacions que participin en festes en cales i espais marítims protegits de la Costa Brava. Tot això després de casos sonats de macrobatallons com els d'aquest estiu passat que van tenir lloc a les cales de Massoni i a la banyera de la Rossa entre Palafrugell i Montràs i dins de l'espai natural protegit de Cap Roig. En declaracions a Catalunya Ràdio, el Capità Marítim de Palamós, José Ramón, s'ha mostrat partidari a utilitzar la via mediambiental. Afirma que, més enllà de que aquestes festes puguin agradar més o menys a títol personal, hi ha normatives ja existents a les que agafar-se per sancionar, com les de contaminació acústica en zones protegides. D'aquesta manera, assegura que compliran la petició del Parlament de Catalunya, que el desembre passat va aprovar per unanimitat un text de Catalunya en Comú Podem que s'insta al govern a prendre mesures conjuntament amb Dalt i administracions implicades per evitar que se celebrin aquest tipus de festes a les platges i les cales. La concentració il·legal de la banyera de la Russa Recordem que va ser un dels episodis més mediàtics de l'estiu a la Costa Brava. Després que els ecologistes de Salvem el Golfet ho denunciessin en vídeos a les seves xarxes socials, les imatges van transcendir fins a pràcticament tots els principals mitjans de comunicació generalista d'àmbit estatal i també les podeu trobar a la nostra pàgina web, a radiopalafruigell.cat, també ens van fer ressò d'aquestes imatges que la plataforma va penjar a les xarxes socials. Per tant, doncs, ara des de Capitania Marítima de Palamós han anunciat que sancionaran aquestes embarcacions que participin en aquestes festes en cales i espais marítims protegits de la Costa Brava. Un moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i després de repassar tot allò més destacat de les darreres hores a l'hora del peix segit, avui en aquest informatiu ens centrarem en la representació dels pastorets de Pals, que enguany compleix 40 anys i que després de la primera representació que va tenir lloc el passat dia 6 de gener, aquest cap de setmana i el proper, arriben les dues últimes representacions d'aquests pastorets que enguany fan 40 anys. En Rafael Corbí parlava amb un dels organitzadors d'aquests pastorets de Pals, en aquest cas amb en Xico Roig, ho feia la setmana passada. Nosaltres recuperem les paraules on Xico Roig doncs, eh, explicava que era una llàstima que es perdessin aquesta tradició a la localitat de Pals, però justificava que és un sacrifici molt gran i que molts dels actors i actrius que actualment componen aquests pastorets de Pals no estan disposats a tornar a fer. És una trista història, és veritat. Penso que el, el, el, hi ha moments doncs, que és complicada la cosa, es complica, i fa dos anys ja que tots els més protagonistes doncs, volien plegar, perquè això és un cicle, cada 5-6 anys doncs, els actors doncs, mira, que tenen altres coses, s'encancen o, o tenen altres projectes i després vas canviant, no?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 doncs, eh, per pujar a dalt, doncs, esclar, hi ha molts ensaixos, s'ha de fer, diguixin, pràcticament tot de nou tornar a començar de nou. Doncs uns altres pastorets que perdem aquí a la comarca. Aquest any recordem que no hi ha hagut representació dels pastorets de Palafrugell i aquests pastorets de Pals que podreu tornar a veure les últimes vegades aquest diumenge dia 12 a les 6 de la tarda i també el proper diumenge dia 18 en el que serà la darrera representació d'aquests pastorets amb Xico Roig i tota la companyia de... que formen part dels pastorets de Pals a les 6 de la tarda, novament, i doncs, amb aquests 40 anys i aquesta última representació que posarà fi a aquestes 4 dècades de Pastorets a Pals. Tornem ara cap a casa nostra i posarem la mirada en un acte que tindrà lloc la setmana vinent, en aquest cas, recordant que aquest any 2020 és l'any Pallac, ja que se'n se commemora el centenari del seu naixement. En aquest sentit, el dimecres 15 de gener, a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal de Palafrugell es donarà el tret de sortida aquest any. El lema triat per aquesta efemèrida és l'any Pallac per l'educació i el compromís social. La Fundació Pallac té previst realitzar tota una sèrie d'actes al llarg d'aquest 2020 i nosaltres en parlarem amb el president, el president Josep Maria Soler, que passarà per la sintonia de Ràdio Palafrugell el proper dilluns per explicar els detalls d'aquests actes. No obstant això, us podem explicar que aquest any Pallac vol incidir en enaltir la figura de Josep Pallac i aprofundien els valors que van caracteritzar la seva carrera. La figura de Josep Pallac, pedagog implicat en l'acció política, porta implícita tot una sèrie de valors lligats a l'educació i al compromís social més necessaris i actuals que mai en la societat actual. Actual. Els tres objectius principals de la commemoració de l'any Pallac són els següents. D'una banda, recordar la figura de Josep Pallac i els seus valors, de l'altra, invocar la importància que tenen avui dia l'educació i el compromís social i, per últim, enfortir l'actual Fundació Pallac per tal que pugui seguir impulsant accions concretes. Els actes de l'any Pallac tindran el tret de sortida amb una conferència impartida per Salvador Cardús, doctor en Ciències Econòmiques i professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona aquest proper 15 de gener i que portarà per títol Educar un compromís amb el futur, tot pensant en Josep Pallac. Així doncs, aquest any 2020 és any Pallac i nosaltres en parlarem dilluns a l'hora del PSGIT amb Josep Maria Soler, president de la Fundació Pallac. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i ho farem posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'EsterTit per saludar en Josep Pasqual per saber quina és la previsió meteorològica que tindrem per aquest cap de setmana. Saludem des de l'Observatori de l'EsterTit en Josep Pasqual. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Bon dia i bon any. Igualment. <laughs> doncs uh, no sé com han anat aquests dies, Josep. Uh, doncs molt tranquils pel que fa meteorològicament parlant, doncs hem tingut aquesta anticicclo que uh, tot just avui tenim aquesta petita pausa amb aquests, amb aquesta pluja feble de la nit uh -huh. però uh, durant aquests dies donc ja ho hem vist tots plegats que fins i tot en trobava gent que comentava.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 aprofitant que tenim aquí, doncs, i que, que hem d'encetar aquest any 2020, eh, podem fer una, una petita radiografia del que va ser el 2019, per, per mirar-ho en números, ara que tu ho tens tot controlat, per veure doncs, eh, si realment doncs, ha estat un any eh, més sec o, o no, o si ha estat més, més calorós. Eh, què, què ens pots dir del 2019, en general? Perdó. Eh, les dades que disposo jo són les d'aquí a la certida, tot i que per tant, aquí a Palafrugell segurament poden ser una mica diferents, però tampoc no massa diferents. Uh -huh. En principi ha estat un any amb pluges per sota de la, de la mitjana climàtica, sort que a partir del setembre doncs, sí que va ploure més aquesta tardor, però anàvem molt justos de precipitació. Aquí es varen recollir 460 litres per metre quadrat i la, la mitjana climàtica s'apropa doncs, el als 688 eh, o així. I la temperatura doncs, ha estat un any més, on, tal com passa els darrers anys, doncs, eh, una temperatura més aviat alta. De fet, eh, tant la temperatura del mar com la de l'aire uh -huh. els darrers sis anys han estat els més càlids del darrer mig segle. I també destacar doncs, aquest desembre, que sí que va ser també un, un dels desembres més càlids. Si no recordo malament, només en teníem un de semblant que era el desembre de l'any 1989. Uh -huh. Doncs uh, sembla que això al final és una tònica, no?, que, que sembla difícil que, que, que s'aturi en el sentit doncs, que sembla que cada any que passi doncs, serà doncs, més colorós que la nou pas la mitjana. Uh, pot haver-hi, no?, un any uh, que potser sigui més, més plujós o sigui més fred, però evidentment la tònica no es... és anar cap amunt. Uh, no es repeteix mai igual i a, les, a la... O sigui, a la meteorològicament doncs, no, no, no podríem dir que és una cosa que, que vagi sumant una mica cada any. Sí que és cert doncs, que a causa de, del canvi climàtic doncs, les temperatures tenen tendència a pujar uh -huh. i que les dels últims anys doncs, són les, les més càlides. I això no sabem com afectarà. Una de les coses que estic observant jo que no sé si és extraplable en altres zones, uh -huh. però és que aquí, a causa de, diguéssim, de la inèrcia, podríem dir, del mar, doncs la temperatura de l'aire, cada any és, o durant els últims anys és una mica més alta, i la del mar també, però la, la, la del mar no tant. A més, com que el mar té molta inèrcia, més que no pas l'aire, doncs s'escalfa a la primavera més lentament que no pas l'aire, uh -huh. això fa que l'evaporació sí que augmenta una mica la primavera, però amb ser un aire més temperat, proporcionalment, té més capacitat, diguéssim, de retenció d'aquesta humitat sense que es formin núvols i el que he observat, això és que eh, la tendència és que les pluges de primavera disminueixin i en canvi les de tardor eh, augmentin durant els darrers anys. Mm -hmm. Eh, I, és clar, una de les conseqüències és que aquestes pluges de tardor moltes vegades no són pluges, diguéssim, eh, beneficioses, sinó que, que plou tot de cop. Eh? O sigui, són tempestes fortes i, bueno, lamentablement doncs, veiem aquests aiguats que passen sobretot a la zona mediterrània. Mm -hmm. Doncs eh, són petits canvis que, que vosaltres, els observadors meteorològics i els, eh, doncs, la gent que es dedica a la meteorologia, doncs heu d'anar observant, no?, I heu d'anar també adaptant-vos una miqueta, aviant què està passant, que, que, com afecta no? aquests, eh, doncs, aquests canvis eh, meteorològics eh, a nivell climàtic, diguem-ne, aquests canvis climàtics, eh? Sí, això, de fet, són els estudiosos, els investigadors, els quan, diguéssim, de d'estudiar. Nosaltres els observadors o els aficionats el que fem més, quan plou doncs apuntar el que plou i, i apuntar la temperatura que hi ha cada dia i i a partir d'aquí, doncs, sí que es veuen aquestes tendències. Uh -huh. Doncs, Josep, anirem parlant d'aquestes tendències també i de, doncs, de les uh, previsions meteorològiques que, que ens deparen, doncs, que ens expliques cada setmana, i nosaltres doncs, ho anirem comentant aquí, perquè també ens agrada doncs, comentar uh, temes uh, doncs, relacionats amb la meteorologia que a vegades doncs, no són ben bé actuals, però o, o sí, però que en, ens agrada comentar de tant en tant amb tu, com hem fet avui doncs, fent aquest també repàs del que ens uh, ha deparat el 2019, des de les dades que tu tens des de l'Observatori de l'Estatit que són, podem dir, una miqueta extrapolables també aquí a Palafrugell, ja que la, la distància tampoc és tanta i per tant la, la meteorologia és, és força semblant. Uh, Josep, doncs, una vegada més agrair-te que, que ens hagis atès la, la nostra trucada i ens retrobem dilluns. Moltes gràcies. Perfecte, bon dia a tothom. Doncs un cap de setmana que tornarà a ser tranquil, segons ens ha explicat Josep Pasqual, i també amb el qual, amb ell, doncs, com he pogut escoltar, hem fet un petit balanç del que ha estat aquest 2019 meteorològicament parlant, que ja ens ha explicat doncs que ha estat més càlid a nivell de temperatura de, de l'aire i també a nivell de temperatura del mar, i doncs, també ha estat un any més aviat sec respecte a la mitjana, una tendència que es va consolidant al llarg dels anys. Per tant, doncs, amb aquestes informacions, tancarem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell. Nosaltres, doncs, ens retrobem dilluns novament, no obstant això, us recordem que tota l'actualitat del nostre municipi durant aquest cap de setmana passa per radiopalafrugell.cat, per tant, si hi ha qualsevol incidència, si hi ha qualsevol notícia, la podreu seguir, us en podreu assabentar a través del nostre portal web radiopalafrugell.cat. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem dilluns, per tant, doncs, que passeu un molt bon cap de setmana.